Egan bezalagurekin, Ione Josie. Egunon! Egunon! Ongi, Ione? Bai, bai, bai. Uh, Zukere, uh, bon, gaina gusi bat, badakit, Ioneri uh, uh, lotzen alduguna, eskora, izaiten alditaikera, pentsu dut? Uh, bai, uste, nire biziaren aria dela, eskora. <laughs> Hari, beti nuzatzena izirena, eta... Uh, okay. Beti ordena zure inguruan. Doni bane loitzunekoa, hanginezak ez dira? Mm, bai. bai, doni banein txortua, doni banein bizi. Urguniatik pasatu zira ere mementuataz? Bai, ordoan nere familia urgunian bizi da. Baina nik urguniatik doni baneek da, hagin dut jauzia. Errandegoen ezara, eskora beti presente izan dela zure inguruan, kantua ere, biztan da. Eltzegorritik urbil, or, uh, zura itakantu uh, zari baitzen Eltzegorren? Bai, bai, uh, Eltzegor izan da nire ortsaroko uh, talde uh, nagusiak janezake, beti entzun baitugu Eltzegor etxean eta eta errepikan, eta, eta kantaligusiak ere egin baititugu. Uh, euskara bai, Euskara bai kastoran egin baititut ikasketak. Uh, eta gero nire, uh, bilbide profesionalean ere, uh, beti Euskarak ukanduelako uh, zinez lehen tasuna. Uh, eta edo zen lanbide izan. Uh, euskarai batez ere egin ditut ordezkapenak, adibes manku batean, baina hartua izan nintzen, Euskaran ikierako. Abai? Nein. Gertatzen da hori? Gertatzen alda, <laughs> Bezeru ekin uh, harriman... Hori da, da. Beste harriman bat sorzen maitu ah, ere. Ha, bai, ha, ah, bai. Hori da. Ha, ah <laughs> bai. Ouais. Eraz, uh, zinez, uh, aria, aria, bai. Uh, aria, sustraia, jandezak. Ikasketak, zertan egin dituzu? Uh, Ni kasketak, baxoat agero, salbadoxet uh, voilà, agero, karajan, nizioa salbadoxen baitzen, eh. uh, uh, beste bide bat hartu dut, uh, frantsez literatura ekaxi dut, ta, letr uh, modern, kasketak egin ditut. Ha, ah bai. Ouais. Eta gero berriz uh, euskarara itzuli Eta uh, beraz uh, euskarazko uh, mazterra ere pasatu nuen. Bai. Uh, musika zale izan zidea beti? Bai. Kantu zale, pixka deneta ikti asztatu duzu? Bai, horren uh, janezake ala ere gehien bat uh, mugitzen den musika entzun du dela, elte goz <laughs> uh, musika, fank musika gehien bat, eta mundu, munduko musika, ere biziki gustuko dut. Kultúr desberdietako musika, e, eta batzuetan uh, bat badira, ere bat asketak, eta batzu, bien naasketak, hitan hituztenak. <laughs> Zune uh, gaztaroan, astentzen, epizkat eh? rock uh, punki mugimendu hori, uh, hemen ere, uh, iparaldean. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta leh, batzuekin. Uh, Eta, bai, bai, eta gaur egun ere, uh, musika dantza, bai... Baiti bai, uh, lotura bat uh, mantentzen dut horrekin. Eta bai, zuko erran, doni banei loiztunen badantzatale bada famatu bat. Bai. <laughs> eta daia hartan doni banei loiztunar guziakortik pasatzen dira begiraleaketik. Ba, bai, ba, ba, ba, ba, ba, eta berriz heldu ere uh, orain uh, sortu baita uh, uh, begiko uh, ba, zaharrenen uh, zaharren, uh, taldea. Beraz, bai, bai orta nere uh, ere sortu aneiz. Gogoada berriz ikusgarri bat egiteko horrekin. Uh? Ba, ateratzen gira, zera euh, euh, duela bizpailu urte euh, marxoaren sortzidako iradak adantza montatu ginoen. Or, behogai bat dantzare ginen, denak emazteak. Emazteak. Euh, begiko soka dantza beresibat ere euh, sortu dugu. Euh, eta hor, arigira, beraz, gure laro gaietamak urteak um, prestatzen. Beraz, bai, bai uh, behitza ateratzen hasiak uh, gira. Noiz esi zanen da urte muga, aldudan al urtean? Aldudan bai. Mm. Ah, bai. Beraz, bai, eta da, gero dantza ere uh, lusaz egin baitut uh, dantza orientala, bai honan. Arxas <laughs> <laughs> <Ahas> bestaldea? <laughs> Arxas bestalde. baina uh, betxe ere kulturen uh, eta idekidura gogo horrekin. -go uh -huh. uh, eta, eta, jaten doen munduko musika eta, bai, zik uh, ari maite dut, beraz, uh, bera, bestearen ezagutza egitea. Ez ditu duzu ere, ez dakit adinak egiten duenez ez ere, baina uh, beste musikarik ere entzuten duzuna lehen nanik? Uh... A, ba, nik segitzen dut lehenko musika entzuten, bizten da, <laughs> uh, uh, gaur egun puskat galdua guan nahiz, jarni ezak, baina uh, bai, bai, es segitzen dut, uh, bo, eta Et, dola gutxi, doa aukten, uh, baxikada da joan nahiz, uh, ilu nara, eta bai, bai. Baina beste erik ere entzuten hasi uh, zira? Hori da. Horri da. Ah, Fogatu kodako zuzune musika autuekin. -e, -e, ben gotz, uh, erkaratik aldendukuna izpiskat. <laughs> <laughs> <laughs> Beraz, eskual gintzen lan eginik, uh, goizik uh, xartuzida ortan, eh, eskual konfederazioan. Ze uh, izan da, ene fitxak begiratzen ditut kontxerua, mm. komunikazioan ere dituzida, kontxerua denzat? Uh, ez ahas, ez zani konfederazioan uh, xartu nintzen uh, bimila Uh, um, eta hor, uh, magin noen pagtaita ditzabat UEMarekin, uh, Udanehi Euskaluren komunitatearekin, eta beraz, um, lehen Euskara planak egiten arsigilean etxeetan. Uh, oroak berrogeitabi uh, errikoetxe genituen eta ganezake uh, hor uh, formatu nahizela ni UEMari uh, Ue esker batez ere hor uh, horrein um, zendu baita bainan uh, inakiaregirekin lan egin duen asko eta hoi uh, hartzungu ekipoarekin eta konfederazioan ere onduan banituen uh, beraz uh, betza, milio lopesa banituen Pantsika Maitea Maia Behi uh, bat zen bat konfederazioaren baitan eta beraz hoste dut Uh, erikoetxean lenn planak kola haxizide la. Lenn urratxak zidean plantan emaiten ari zen. Bistan da, ma ba eta hor berro gaita bi erikoetxeanekin lan egin ginoen. Kolore guzieta kustera nezake. Ondo tik epe xortu zen. Eta, logikoa zembezala, administrazio ari zuzenzen zitzayon lan ori, epe da pasha zen. Eta ordoan, nik hor jauzia ginoen uh, kontseilua, eraz euskararen gizarte eraginen kontseilura, eta izkuntza eskubiden behatukiaren uh, bulego bat plantan sartzeare uh, bayonan. Beraz orrekin ditut ere zazpi urte, kontseiluan gehien bat nintzen, uh, uh, deitzen zen hildu instituzionalian, lan egiten uh, nari. Egiten genituen... Uh, Erikoetxen hizkuntza politikan neorketak, egiten genituen haute uh, uh, eskunden neorketak. Uh, Gehago ahloa hortan, aritzen nintzen. Eta izkuntza politikaren, uh, janezake, uh, oinajiak, zutabeak ere, hapsikat hori um, edatzearen uh, ingurko in lanazen. Amaik, komunikazio ahloa hortan, nahi baduzu. Eta gero, behatokian, hartzen genituen kesak, zorionak, Txostenak iten genituen, eta Oaxak, Eta hizkuntza eskubidean gaia ere uh, saiatzen genien gizahak teratzen, jandak uh, teratzen. Uh, eta gero bazen, uh, janezake, Europa mailakolan bat, ere uh, beste uh, egi aldekin. Eta, hori egin ditut, ama bostokta ez euskal eta gero jausia beraz administraziora, eh, ispiluaren beste aldera. Eta hor, hasi sinen erobi elkargoan Elkargoan, euh, euh, nol e, El poloa, nola ertenuziak? Ah, Gaur egun poloa, bai, lujalde ere moa Garaian erobi egi elkargoa zen uh, Amaika egi milzen situenak Eta hor, bai, lan egindut uh, bai elkargoa xortu arte Ta gero elkargoa xortu uh, bai da Eta elkargoa rapazaren zen Beti ere hizkuntza politika arloan bai <laughs> Eskora zerbitzu hori orra sortu zen du so, teknikari iizen zinezten hoan. Or, teknikari ero izan dira garatzaile <laughs> Tebieoa aldatu da Bairaana lana... Berdintxoa da? Lana berdintxoa da, uh, elburua berdina da. Uh, izan, hasteko uh, eskal gintzen edo, edo administrazioan, eh, funtian elburua zer da, elburua da eskara edatzea, uh, eskara garen ezake normalizatzea, uh, gure iguneroko bizian, uh, iztun berriak sortzea eta eta guneak espazioak irabaztia. Entzuten nuen matxin erigoien gaiziko kronikan, gaiziko elkahizketan, eta hori funtzio guzi horiek beha eskuratzea. Guk eskuratzea bizitzeko aukera aukandezagun orain eta etorkizunean. Ara, ez gelditzen hainitzen zentzat hori baitugu buruan, itzulpen gintzan, tekstuak eskuratzea, ez da hori bakarrik, eh? Orgundik ere? Ah, ez ez, hori da ahlo bat, behar ezkoa dena nahi dituko, sustut mm. administrazioan eh, nun bat dugun den dena egiteko bainan uh, gaur egun orain orainan uh, bain naiz, eh, eskara servizu behi bat sortu zen dira orkutetar uh, di, eta aradioan naiz, bainan uh, atal hori txipiadan, nahi bat duzu elburua ere, da dinamika bat sortzea da zubiak uh, sortzea uh, hori uh, erdaldunak uh, Eherak hartzea, edo erdaldunei begira pauso pausori ematea. Hortarako behar dira senti ekintzak. Baina behar dira ere eskaldunak, behar da ere eskaldunei euskaraz bizitzeko aukerak eskaini. Espazioak irabaziz, hori da, funtzio horiak irabaziz. Izan erriko etxibarnean, baina egian ere, eragire pribatuen, komertuetan, elkarteetan, eta giru, ba badira hildoa initz eskarak plantat egin 두고 uh, kaso hortan. Ba bakiz ez naiz dela hiltza, ez eh? dut <laughs> papillera <laughs> <laughs> eta, eta hori da uh, erda, erdaldunak sentiberatu, euskaldunak eta euskaldunei espazioak eskaini. Bai, bana Bada alde batetik uh, karikarat ateratu behar dira, behar dira ideiak ere, ideiak berriak beti behar dira, eta uste zure buruan uh, fite patari direla hor uh, ideiak sortzen, ez? Ba, bo, koneksio asko iten ditut, <laughs> <laughs> uh, koneksio asko, berda kuriositatea, esperientzia, eta, eta bakarik, jende, ez baina uh, ez bakarrik jendearekin mintzatzen, entuten ditut uh, beharrak, ikusten ditut, uh, bon, eta geru, gara, um, so... Chorkuntza maite du dala aparte. Um, e jo bin, adibidez, uh, uh, gine larik, uh, bigertakarin bi aguxi antolatu genituen, ma eranen dintzen, bakarik orxalan egiten noen kulturarekin eta eta lehen arruzaroarekin, adibidez, uh, hauek uh, ziren kalakaino eta elepika. Zieta uh, ouais, hori entzorzaileetan zira, kalakaino... Uh, Ez bakarrik, erdoan mm. uh, niksinezten nik dut sinergian uh, ez da bakarrik lan egiten, beti lan egiten da taldean eta uh, azkenean uh, um, ideiak trukatzen dira, ikusten da ere beste lekuetan egiten dena eta um, eta elkarrekin lan egitenko gogoak uh, eskara betiari izanik, sokarazten uh, ditu horako uh, ekimenak. Berre hmm. baitira ere ekimen ludikoak ez bakarrik beti keixak eta itzupen eta uh, administratiolaan. Hmm. -ka Kalak anioen, handezan, haurtzaindegietan eta batean finkatua fin zen? Hori da, horrein uh, bon, uh, segiten den bezala, eh, funtian. Uh, Elburuak zen, haurtzaindegia uh, uh, iniz, uh, charktuak zirena. Uh, gara ian, EPEK eta gaur egun elkargoak duen uh, uh, labelizazio dispozitibo batean, eskarazko agera batean eskaintzeko, eta alburua zen, momentu bat eskaintzea, ortsa horiei, uh, piskat, um, berzentratzeko eskararen inguruan. Uh, Ikusgahi eta... Uh, uh, Ikusgahi, tzaldi eta barekin. Uh, or, gaur egun egiten dalur jaleo soan, uh, orten apiran izan da, beraz, barra, uh, Uh, eh zure berreskoa kidgetela ola ko momentoak nola onartzen dute uh, dola sommiturte beto set ziren animazioak sortzen ola eskorta animazioak Orai, onartua da Bai, nik uste bai, hor nartuak, gal ere bai. Legina. E, Oroak, bai, uh, bai, bai, hartzaileak. Uh, nik uste dut, zerbait ekartzen du zularik uh, eta, just um, dut, balditu zularik olako uh, dispozitibo batzu, laguntza batzu, uh, ala ere, haski uh, soxotzak direnak uh, kontrapartean. Uh, bon, zerbait ekartzen dudikoa dena. Baina, mm. uh, voilà, beti onge hartua da. Eta elepika hau zen uh, mediateketan? Bai, hau zen mediateketan. Uh, berdi, nabartu bai ginean, egobin eh, uh, gogoa genuela zerbait egiteko. Dik uste beti, berdi dira ekusi lujaldan zain diren, uh, edo egian, zain diren indargunak. Ego eh, batian batean, ziren hiru librutegi do mediateka um, egikoetxenak zirenak, uh, ustaritze, itxasukoa eta um, kanbokoa. Uh, iruak gogo -go txu, baina bako txak ere bere aldetik egiten zuen, eta orduan ba aukera batzen, aitzaki zaki batzen behitzel kartzeko, eta um, gainera bagin ikuspegi berdina, Euskara zentralitatea emateko sedea. Uh, Na egin nuen ere piskat egiten zenetik, mm. uh, hola egin genituen argnotailerrak uh, <laughs> ustaritzen, uri zen lan edizioan, piskat zerbait Berezi ere uh, proposatu garaian existitzen zenarekin eta uh, wala, eta osuta aski ongi hartua zela uh, dinamika polit bat sortu zen. Mm -hmm. Hay dugu, que dué, elle est à la terre, concentration nice sur ce que derrière va tout à incendie quoi une tane de réal die trabo. C'est ce que ressente la asmazzandita ici. Ah, cashu cashu também. Est-ce qu'il min sala chaie elle est à aldi. Zerbazena, <laughs> <laughs> uh, bekala, Be. kaino, elepika, bo, bo, beti uh, behar terminologiaren inguruan gelitzen gira, non bait, baina uh, politai duritu zitzaigun. Ispiratzen zaitu uh... <laughs> ba, bai. mundurnek. Eta kantuek ere, ustud, kantu batzu, Fem, beden bat batakit, mudaren zat sortu ne. zinuela, lagunak dituzu ere? Bai, da ne bai, uh, lagunak, uh, datzinituen uh, bai, bizpairu kantue, maitenaren ah, uh, zat. Baiteuzu lan hori? Uh... Bai. Bai, nik ez dakit kantatzen. <risa> <risa> <risa> Baina... Nana... Zaten manaketa bat, eh, gaiten da zu. Oh, Maite narekin zinezten ahremaetan, ze gaibati buruz edo kartasuria zin manetan, nahi duzuna egin duzu. Nahi duzu. <risa> izan da bietarik. Uh, Maite nari uh, garaian irukantu iru proposatun izkion. Baina... Uh, um, uh, Konkretu, ki batidatzen duen eskontzaren zat, aurdon, eh? hau ah. <laughs> <kanto>, kantatzen baitu. Zain <laughs> um, da? Uh, Pianodio leheren bala da. Eta gero, um, eta ere kantatu zen eskontzan, eta gero ez bestiak uh, itxasuzta balian, uh, ez nire, nire inspirizazioa izan zen, eta bestia arek uh, arrek emantzizkidan gai batzu. Mm -hmm. bo, bai, gustu koa dut, eta ez zut idazteko. Hori da problema. Hori da. Hordean, beste talde baten kantua hautatu duzu hor, lehenik horrekate uh, isa. Bai. Piskate eskualerian egoneaz, baina uh, unduari zabalduz. Bai, hori zen. Eh? Um, uh, galegin dizkida zurerik, bi kantu uh, oso zaila izan zait. Uh, ah. Ta oso eldona euskara eskara patzia, eta beti uh, euskararekin lotura egiten duen kantu bat saiatzen izan asmatzia. Edo uh, atsemaitea. Benaitzen behartua, eh? <laughs> E bainan, bon, ari nintzen, espertzetu jpercetua jendea diendena, beti, eskualasbisina <laughs> idut, edo lako <laughs> kantoak, pachalasiz. Uh, Dua nahiztunik gogoatkoa dudan uh, kantu batera, uh, erraten hori uh, mesela munduko musika maite dut, uh, dantzen orientala egindu dut. Eta horrekate um, isaren nomadak uh, uh, dizkoan, uh, ba, mundu, mundua zeharkatzen dute, kulturen ezagutza, izkuntza dezbaen ezagutza egiten da, eta uh, behitzelduniz, uh, matxinen zu behitun multikulturalismo aktara hori... Uh, uh, Zera, agerian emaiten dugu. Beraz, amazik kantuarekin uh, bon, kisigarre maite dudan musika bat da, bihen nahezketa da. Uh, beraz, um, gosua da eta, ikustutti, ireki dura, uh, da ere uh, eskalduna izanik. Ez girela, bakrek eskaldunai zuzentzain baizik eta beste ere eta irekiak girela, eta zubiak sortu nahi ditugula, eta integratu nahi dugula beste hiere orikate isheta amazikia. Eureka Teisha, amazig, uh, Satia, Ione Josia Kautatua, kulturena asketa. Bai, fabri da. Hortagetituko uh, gida. Badugoa, eniz gauza ipatzeko zurekin oro, uh, e, lehalai adibidez. Bai. Horda, nagus erda. kaineko itzortu bat, bai? Bailan ez bakarrik. ez bakarrik. Ah, hori da. Um, ah, aspaldian, baginen gogoa um, ah, aurreta gazten dako ikusgarri baten sortzeko, eta beraz hola sortu da eile alai, baina zentzua eman nahi genion. Um, jakin behar da, um, uh, uxunean ikaslean uh, euneko irudogoita amabiak euskaraz ikasten duela. Ejan uh, nahi baitu sei eskolatan 6 uh, zazpi hemenzonkoko uh, eskola gehiituz bad dela sail el bidun bat edo murgiltzen Baituugu bi murgiltzen eh, erlaitza eta ikastora. ikastoora. Uh, Baituugu bi hiri uh, barnea eta um, uh, pribatua um, ha uh, eskola murgiltzen duena eta ondoko sartzetsi goiti hiri barneko eskola publikotik uh, ere uh, lehen urtea. Uh, pasako da morgiltzean. Beraz, hor gure, haipatzenuen indagunean en, ba hor gure indagunean okunean. Uh, beraz, gure zako zinez, uh, egonka ahondia zen uh, transmisioaren ahloan lan egitea aurten, uh, bai, gazte edo aurruzie horiei uh, eskararekin uh, du, kon, edo eskararekin uh, pasatzen, kontaktuan pasatzen duten denbora dituz, beraz, haixian, Eta bai familiak sentiberatuz. auto bat egin da, uh, ba orain nahi ditugu pixkat jantzi burasoak eta uh, autoi egin ez dutenak ere pixkat uh, ma, ma, lotu. Uh, Beraz uh, hola, hola sortu da elehalaai, um, berba eleaga uh, aiatu hainzin aia aipatzen bainoen baitu kupi jonka handi uh, bat... Uh, gure aixi aldi gunean, uh, ba, elkarguarekin baitugu uh, itzahmen bat, uh, haste untan duguna, jortakoa ipatzen, hort hasterein da, uh, euskaraz josta uh, disputisitibuan uh, eksperimentazio baten egiteko. Euskaraz josta da uh, elkarguak duen uh, laguntza bat, laguntza tresna bat, eta helburua uh, da aixi guneetan euskarazko ajera bultzatzea. Um, guk egin duguna esperimentazua uh, otxailiko eta apireko eta segituko duguna u dauntan, eh, izan da um, euskara uh, murgiltze bidezko uh, sekzio bat hilekitzia, beraz amasailiko murgiltzean, eta bete dira. Eta maandituko dugu leko kupura. Gudan, lehen ujatsa hori izan da, bigarena um, uh, oiartzun txara eta beratale shakarekin, du, bortziretako uh, makumunitatearekin dugun uh, egonaldi bat, euskara utxean ere. Beraz, hor ere, um, uh, bimira behatzi, bimira mahiantzortu diren gazte entzat. Beraz, zinez gure egonka hori izan, faltaz hitza egun familien sentiberatzia. Eta hor hortarako hor tarako Eh dut dena de la aila la ikinagiro. Ari sia urundi. On va va va va. Tu mets toi que pacha la steco. Eh je connais Crishelo da. Aurten lau eskoleetan eh egin duguna, hiri barneko eskola eta oletako eskola publikoak. San François Xabiak uh, pribatoa eta ekastora. Eta hor noan, um, uh, bi eta edugarren uh, urteko familietan, direnak pasatzen da, giasko krisailu bat, euskaren krisailua daitzen dena, hori uh, labete bat ez, eta go, gomitatzen dira familiak, eta haujarekin betan, euskararekin duten loturari gogoetatzea. Uh, loturaz gogoetatzea. Alburua da, euskara El eskolatik etxera eramatea. Uh, beraz, hori eontairu familiek parte hartzen dute orten, uxunean, uh, eksperimentazioa orten, eta guzi hori uh, lotuko da ele festivalean. festibalean. Ah! Ah, la, iristen izan. <laughs> <laughs> uh, beraz, hau da guri uh, senti beharaz ekin zanak guzia. Beraz, ele alai festibala eka bian, Uruñako sokoako aixaldi uh, edo kirol gunean, biakor baitira. Uruñik, hasten da, seietan bukatzen. Eta uh, uh, eskeniko ditugu beraz uh, ikusgahi handana, haurentzat. Baina, bertan dugu eskaren krisailuaren amaieraren ekitalia. Ah, kasu. Vara, voilà. zentzua uh, sí. emateko. Ez justu festival bat, nun bazoaz kontsumitzea ikusgarriak. Uh, Bertzen zentzua uh, eman. Eh, eta lotu proiektu nagusi bati. Hala. Uh, eta lehima <laughs> ere aipatzen aldugu, yeah. piskat polita da ere. Euskaraz blai edo B, L hori parantesien artean denez gentzen aldugu eta eskoraz bai bilakatzen da Hori da polita. Eh? Na egin nuen uh, nagin nuen zina uh, mezu halai uh, bat eh? Lai eh? momentu halai bat da goxo bat familian partekatzekoa esskararen inguruan eta euskarari bai jaiteko eta euskara albeszain bat hedatzeko. Um... Afitzak ere erakartzen e, e, du eh? koloreak, badira mm -hmm. bada hortza da azpian hoere beggizen. <laughs> eta bai horttzen da ja boeinin bat uh, uh, igandeko uh, e, egunari egiohatxe eh? egunari. Eta tzen daitatekin. hasieran uh, ez erankiak uh, sortu baitu af fititza hori uh, bizikideja da uh, eta beraz. Uh, voilà. eh? Bege intuitiboki ortsa dara hau datu du, eta bizikuntza egina zen. Eh? Um, Beha ze ikitali horiek duzu, or, parte hartzen dutera eh, buraxoak egunta eh, hiru familiei, eh, bainan, kanpokoak ere uh, zuzen dut ah, dira, ez da bakarik uruna rentzat egina. Eh? Ez, ez, ez. Uh, Elea ala da, uh, guzien dako, eta uh, jende hor horrentzako uh, festival bat euskaraz eh, dena. Uh, hasiko denagoizeko amahetan, behar behar da, hor kompainia hon... Un... Baila, hor haipatzen alduzu, bai, behar bai, dina, bai. zeh izan den dena. Uh, amahetan abiatuko da heli jale kompainiarekin oh ikusgahiarekin. Hau emanen da uh, amahetan eta hiruetan eta eguno suku ik, baita. Ondo tiko, kamaiketan ukanen dugu gelara ikusgahia. Um, gero ekitaldia beraz, uh, eta ekitalian ere, gait galdegin diogu uh, uh, oianazan poiniri, uh, ipuin bat sortzea krisailuaren inguruan. Hor uh, ere, zentzua maiteko krisailuari, bai Euskarren krisailua bai, benen zendako. Um, gero bihontan berriz da, um, bat tegin eta labenak kompainiaren uh, loratzen uh, ikusgahiarekin, Hau uh, um, uh, Arantxelanta Bayan Alfaro Egia Gero segitzen du uh, lauetan, bera ziruetan behitz ho oh, lauetan uh, alabena kompeniaren flip-flop ikusgarriarekin Hau oh, ikusitu gudeia yes, ez ere programatu ezan da flip-flop Eta bostetan bukatzen da tormagoarekin Ardan guzia urririk da Uh, Justo izena eman behar da, oh, uh, edizaren, oh, ikusgarriaren zat, hor, oh, estruktura bat ian baita, eta mollik, behokaita sehileku baitira. Hor, oh, uh, nire mailera. Uh, I, maratxo jozie, abildoa, um, mehi, maratxo Eta, um, gero, egun nöantzea, izanen da, uh, baikastolak eta erlaitza eskolek proposatuko dituzte talo, eta edarik. Uh, tartean ere aixaldigunean baita, aixaldiguneak, nola badiren uh, mosketa batzu, uh, aixaldiguneko um, diokoak utziko ditu uh, libreki bilseko, eta euria balitz bertan badira gelak, aterpetzeko, beraz ez da ez estatua izanen. Hala, zukoan izanen da? Zukoan. Eta ezan ere, egon horizinez gazteriari dedikatzen diokula, ze aparte, uh, biak eta artean, Um, onduan, ondoan justu ondoan la julieta antolatzen du gure animatluia hau da uh, kirol kidol eh kidol desafiua bai uh, igeriketa korrika ta inguruan eta hm um, hau uh, bi, bisaioba deja uh, Biterdi, eroterdi, xei behatzi orteko entzat, eta eroterdi, lauterdi, amarramailu orteko entzat. Hala, uh, hor doan, zinez, uh, gazteriari uh, dedikatu momentu bada, euskaraz, hau ere euskaraz egin daiteke Eta uh, izan kultura edo kirola uh, biak eskaintzen ditugu, egun hartan. Hala, nahi zen ere jende inala onkitzea. Horri da, eta uh, egiten er nuena, pixkat, uh, koerente gelditzia ere, uh, gure esedearekin, hau da, auk euskaraz uh, eskaraz eta esk, uh, bizitzeko, eskaraz entzuteko, ikusteko eta erabiltzeko paradaz gaintziak. Mm -hmm. Familiak sentiberatuz. <laughs> Ala, azken, amak minutoak baditu gula beti, jone jozi eta inen dugu bat musikarekin bai, erganagin duen, ba, ez dut mentozo shoki utziko, Marieluski piskat luzea baita kantua, baina edera da, zuki datsak dituzu itzak, hori <laughs> da, egin dugu bezala, orta ko edera da, xo hori? Ez, maite nari, omen alitzu bat egiteko, erik, <laughs> biziki doludut, talde hau, ez gehiagoari, eta, uh, izi gari, dut bere, uh, estilua eta hautsa. Muda talde koen zat, edes idatzi sinuen hau ere, itxaxo Zabalean. Hei. Zurekin Eta duona, uste dut egin duzula. Bai, zainta, jambiak da. Dali nizkizula bik antu eta zinakiera sobe nola joan. Gogo ol du bordelo, azian dub ere izan da hor. Bai, ba. Edo nire pengaraiko musikak, main antenoreun zango. Aurtzagak edo beltzea zelo kapten, bof. Bai, eta, uri da. Eta, hau, sukiratzi dituzun itzekine mudaren itxasun zabalean. Finitzeko, Bada, aktualitate usteut urguniak aldean, mm. eta nainuen horrekin, aipatu hori diren beste italiak, eh, lehalai eta sa parte ekanaren bihan hau. Bai, uh, beti baditugu uh, mila ekinza, eh? <laughs> usu ba, betan ere. Um, Ondoko astiburuan, badugu bioanistazunaren uh, astiburu, uh, geitala orduak. Uh, beraz, bon, hau, ezta inkulturala, bainan egia da erikoetxearen erronka hundia dela ere transizio ekologikoa. Eta beraz, hau uh, bon, antolatzen da ekainaren sorti behatzean. Eta gero amara uian estrenatuko dugu uh, gure uh, argazkitu paketaren uh, bigarren Argazkitopak eta festivalaren pigarren edizioa impact deitzen dena uh, eta uh, beti geia da uh, gizonak edo uh, bere ingurumenean egiten uh, duen eragina uh, baiko edo ez eta hor bat ditugu beraz uh, Gizonak ge handi batekin. Eh? Bai, jen darteak, jen darteak, baxka. Uh, egen berin duen eragina, beraz hor ere jaz bezala uh, izanen dira uh, uh, ustaila eta gojila osuan argazkiak egian, kampuan, hor uh, baditugu lau argazkilari eta erro bairaz estrenatzen dugu hori uh, uh, lauean. Uh, jaz ahakas tatsua izan zen, uh, erre uh, pentsu dut, eta ezagunagoa egina baita. Egan eh, ere, uh, eh, kimen orta dako, bat okula uh, franziako librutegi nazionalaren laguntza, eh, BNF. Mm -hmm. uh, Egan behar dut ere, barkatu, ele alaien zat bat itutala apartaideak, eh, bat ah. konuke uh, eskal kulturera kundia, uh, taran eta ibilti uh, programan txartuak ihatziak berak. Uh, laguntzaik artzen baitute, eta beraz topagunea ere horpresente dela. Mm -hmm. um, beraz, bai, impact udau suan, ondutik uh, baditugu udau suan ere kultur gertakariak uh, uh, ustailaren uh, amairu amabostian... Uh, mugaldea uh, mugakabe cirko uh, festivala gero juinako uh, astearteak eta pintxupoteak ostiraretan konzertuekin eta denak konzertuekin aurre hatenalduta da uh, austelieren 19 ukanen dugura uste uh, freestyle eh uh, uh, bon, baita ere gure bestekimen bat xilotu mugaldeko da eta argastil cheek mago diskotegaiak eh uh, bada kike interes kiket eta uh, dontse the queen agorilaren bian eta bon, lotzen gira programan. Eta uh, guretzako nagusia izanen da, behar badan Idailean uh, asut kompainiarekin uh, uh, eta endaiako eta biliatuko erriko etxiekin uh, bida suamintzatuko balitza uh, uh, antzerkibiltaria biltaria uh, emanen baita Ido Aztiburu, samalauan estrenatuko dena, beraz, horren berriuk ane duzue, beranduago. Uh, eta bos egituko dugu Euskalen Urtaroarekin eta... Uh, Ego behiztu, eskaren urtaroan momentuz uh, iesi pasalaziko duaz horrean ogeita behar. Beraz, oso osua beratxa eta sigur nahizkauza hain nitzan standitzu dara. Ba dena den, bata zuen webgunea, eh? uko neako ba egiaren uh, webgunea. Eta berriz zentzunen hau zuen jatietan, <risa> <risa> gure gertakaren <risa> naipatzeko, <risa> xe urashki. Or, nahi pishka bat gehiago hartu, bali baitzuen ere holako ekitalien aipatzea Eta... Mentua zure ezagutza egitele, zentan, nintzuten dugu beti joan ezozie, joan ezozie. Egan <laughs> <laughs> eh, behar da, okuñatik joan izela dun ibanela, baina okuñara izela. Bai, <laughs> beti orta mugiltzen zire hor, eh, xoko horietan hor. Bai, bai, bai, bai. Kasko jotan izan, berez. Ba, bai, zenta, ez dugu ahipatu, ez dugu demoralikukan, <laughs> mentuaz iauterri ah, ba, ba, ba, <laughs> eta horietan parteak zenduzura ere eta ba. oino, oh, eh? Oino, oino, tarteka. Tarteka. Bo, esker mida, Ione, esker gurekin memento hau pasaturik, eta bel aster harter. Ebe, bax egu, eski. Eskoli erratietan, seguren zuen bon. zaitu gula hono. Eh, Mil esker. Ondoko egun horietan. Bai. Hale, pasai gula hona? Bai,